Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşraf l-anbiya Vassayyidil mürsəlin Amma bax Rabb-i şrafli sadri və yəşir l-əmri Vahli l-uqtətə min l-lisani Yafhəhu qawli Amma bax Yəy, Müsləmən, kardışlar davam edirəyiz Ştab Yəni, həni ki kitabdır, İbn-i və Dəva kitabı. Bir, uxardə gələn həzistə Peyğəmbər s.ə.v. söhbət, yəni insanın kiçik günahları bilgərinə yanaşmasından, kiçik günahlara önəm verməməsindən və kiçik günahların təhviyyəsinə laqeyd qalmaqdan gedir. Peyğəmbər s.ə.v. Ənəs ibn-i Malikdən gələn bir həzistə ki, Ənəs ibn-i özü buyurur ki, İnnəkum lətələm, etə etməyönə əməllər ki, o, gözlərinizdə şərdir. Şər. Deyir ki, təbiinlərə deyir ki, anasıbinin malik siz sizdir, indi deyir, elə bir günahlar işləyirsiniz ki, onlar deyir, sizin gözünüzdə deyir, böyük günahlar işləyirsiniz, ama tükdən də de inçə incə deyir. Və inna məknə nəudəhə alə ahdə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə biz də o günahları peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Nə deyil? İnsanı həlak ediyən günahdan sayılıq. Yəni, şirkdən, valideynlərə asil olmaqdan, birə zinadan. İndi görürüm, onlar bizi görsək nə deyərdilər? Bizə deyərdilər ki, artıq, siz nəsiniz? Səhəm edilər. Yəni, kü küfr edirsiniz. Bizə bəlkə eləl qoyardılar. Sonra Və fi sahihəyni min hədisi Abdullah ibn Əmərənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm qal Üzübət imratum fir hirra Yəni, bir dənə pişiyə görə bir dənə qadın gedib cəhənnəmə düşür. Yəni, heç vaxt deyir, günahları kiçik görmək ilə. Bax, deyir, bir dənə pişiyə görə Allah subhata və bir dənə qadını deyib cəhənnəmə salıb va, başqa bir ravayətdə gəlir ki, insan əgər hətta bir damcı belə içki içərsə, şərab içərsə, o içkiyə görə ona deyir şallax düşür. <coughs> <coughs> Əfəlin Hüleyə ibn Nəyim on Hüzeyfəə nə qeyləhü Hüzeyfə ki, Fiyo yəmin vahid vahid tərkət bənü İsrail dininəm, yani deyillər ki, bəni İsrail bir günün içərisindəm deyə öz dinini tərk elədir. və Hüzeyfə rəziyallahu anhə deyillər ki, yox deyir. Onlara deyir, əgər də bir şey əmr olsaydı, onlar deyir, onu yerinə gətirməzdilər və Allah subhanəhu və -hə, təala nə isə deyə qadağa nəlsəydi, o işdən də çəkinməzdilər. Bəni İsrailin deyidiyindən çıxmasının misalı Bir insanın əynindən deyip Paltarını çıxarmasının misalına bənzidir Yəni heç kimsə Dindən yavaş-yavaş çıxmır Və heç vaxt şeytan gəlib insana demir ki Birdən birə Zina ilə Birdən birə küfr elə Və <coughs> Heç vaxt insan deyanan yerdə Aşiq olunur Sonra Və min həhunə qaləbədus sələf Bir yerdə yer sələflərin gözəl bir sözü var Deyir ki, əl-məası bəridil kufur, günahlar, elə bir insanı küsrə aparır, qadını öpmək cümaya aparır, vəl-qinə-ü bəridil zinə, və çox musiqi dinləmək deyir, musiqi qlasma insanı zinaya götürür, vəl-nadarı bəridil eşq və deyib baxma deyir, eşqə məhəbbətə səbəb olur, vəl-maradı bəridil mod, xəstəli də tarafları, Ölümə götürür insanı. Ona görə insan, məsələn, küfürdən çəkin, çəkinmək üçün və ya Ramazan ayındadır ki, maddan çəkinmək üçün və ya belə bir anlarda, məsələn, zinadan qaçmaq üçün və ya hər hansı bir qadına eş kitinəsindən uzaqlaşmaq üçün insan çalışmalı nə ilə məyə? Yəni, səbəblərdən uzaq olmaq. Aydınlə, qardaşlar. Yəni, bir şeyin özündən uzaq olmaq üçün onun səbəbindən uzaq olmaq lazımdır. Əgər sən... Sən desən ki, ya, mən O, məsələn, Allahın qadranı elədiyin yanına gedim Onu eləmərəm, o özü Böyük bir dənə təhlükədir Hələ bil ki, Allah s.ə.v. Yaratdığı insanların ən xeylisi kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. Ən kamili kimdir? Nəssinə ən hakim olanı kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. Özü belə Zövcələri heyizli olanda Zövcələrlə bir yerdə, yəni, yaxınlıq edək Yatanda, məcələn Öpəndə İzarını bağlatardı ona Yəni, şək yox ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Yəni, hətta o, İzar bağlanmasaydı belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Yəni, cümayədən değildi Yəni, yaxınlıq edən deyildi Amma bununla belə Öz nəfsinə əl-hakim olan insan Görürsən ki Harama gedən qafını bağlayır Bədini, o ki, qaldı gör, biz necə olmalıyız Yəni, bütün həyat məsələlərində İnsan gələk, ər bir yerdə haram varsa Gələk harama yaxınlaşan qaflardan uzan olsun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu edirdi Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bizim üçün bir örnəkdir Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Öz hakim çıxa bilən bir insan Əgər bunu edirsə, gör, biz Günah məsələsində, çəkinmək məsələsində ne Sonra şeyx burada bir başqa bir incə məsələyə toxunur. Deyir, bəzi insanlar elə bilər ki, məsələn, tutaq insan getdi zina etdi və ya oğurluq etdi və ya başqa başa günahlar etdi. Elə bilər ki, insan sadəcə o oğurluqla günah qazanır. Amma deyir, elə bir günah yox ki, onun yanında 2-3 günah olmaz Aydınlı qardaşlar. Və sənin bildiyindən də daha böyük. Məsələn, insan oğurluğa gedib Bil ki, sən onu eləsən, ondan da böyük günahlara düşəcəksən o anda özünü istəyiləmədən. Yəni elə bil ki, üç günahını dalacaq geyirsən. Dörd günahını dalacaq. Və gətirir ki, Ya sahibəl zəmb la təəmənsul ağibə deyir ki, ey günahkar insan, sən deyə, axırın deyə, pis qurtarmasından heç də deyə, arxayın olma. ولم, ləm, ləmə yənbəu minəl zəmbi əzəm minəl zəmbi, idə alimtəhu Bil ki, deyə, o günahdan törüyən, günahdan qaynaqlanan dəyir, öbri günah sənin günah edib etdiğin günahdan daha böyükdür. <gülüyor> qilləti həyə'ükə mim mən alə yəmin və alə şiməl və entə alə edən bə azəm mənəzəm bədiyir. <gülüyor> və sən günah edərkə sağından solundaki meleklərdən utanmamaqın utanmaya utanmaya günah edəməyin o günahdan daha böyükdür. Və qilləti və və dəhkükə وَأَنْتَ لَا تَدْرِي اللّ... وَمَ اللّٰهُ سَعَلِنْ بِكَ اَعْضَ مِنَ الدَّنْبِ وَا دی, sen deyir. Günah işliye işli deyir. Veyahud günahdan sonra deyir, gülməyin. O günahdan deyir, elə bir ki, daha büyüklü, çünkü sen bilmirsen deyir, Allah sülhətələ deyir, seninle necə müamil edirəcək. وَفَرْحُكَ بِذَنْبِ اِذَا زَفَرْتَ بِهِ وَا فَرْحُكَ بِذَ günah elədin deyə, qəlbində olan sevinç, yəziqna deyə, və yaxud insan olur isə oğurluq eləsin, insan qəlbində gələn o sevinç, əzəm minətən bir, bil ki, sən o elədin günahdan daha böyük. O, idə fətətkə <coughs> və xüznünki ələdən bir və günah eləməyə gedirsən, getdim, məsələn, gördüm ki, tükən bağlıdır, oğurluq bilmədin, peşman olsan ki, ayıq vaxtında eləydin və deyir, bu, özü deyir, o günahdan daha böyükdür deyir günahı deyir elə bir ki itirməsinə itirdiyibə görə deyir qəlbində yaranan hüzün sıxıntı günahın özündən deyir daha böyükdür deyir və xavfukə min reyhə ilə hər rəqət sitr-ı və deyir günahşı deyərkən hər hansı bir günahşı deyərkən qizdin qizdin getmirsən günahşı deməyə və yaxud <coughs> gəldi kimsə keçdi ustaq Adam keçdi, səndə həyəcan yarandı. Və ya birdən baxdın, gördün ki, orada gizli bir kamera var, səndə həyəcan yarandı. Və ya küləy məsələn vurdu, nəsə açdı o anda. Və ya pərdəni tərfi etdi, sən elə bildin bildin ki, kimsə gəlir və deyir, bu anda ki, sanki qəlbində o həyəcan var o özü günahdan da, da böyükdir. Ayındə. Əlaya yattari bu fuadik min nazratillah ilayhi azam Yəni <gülüyor> sən elə bir ki, Allah subhanət haldan Qorxmayıb, halbuki bu şeylər Kim üçün olmalı? Allah üçün olmalı Allah üçün olmayıb, yəni belə şeylər üçün olmalıdır O günahın deyil, özündən deyil Elə bir ki, neçə qağır Üstündür Ona görə deyil ki, ya sahibədən Bil ki, deyir, ey günahkar insan Sən günah işləməyə gedəndə de Bil ki, deyir, bir günahın ardı cək etmişsən Bir neçə günahın ardı cək etmişsən Özdə sən o günah ki, onu ki əldə eləm Hec etmişsən, oğlanın de Ən kiçiyyə <gülüyor> Divay haq həl tedridi Mə kəne dən bu eyyub Fəbdələhulləhi bi beləyin fə cesədih Ve deyir bilirsən ki deyir bilir? Bilirsən mi ki deyir Eyyub deyir Peyğəmbəri Allah subhanəsəllə Niyə görə deyir Bəla göndərdi, imtihan edədi Niyə görə imtihan edəyi gibi Hə? Kim deyir? və istəqadəbiyyə miskinun alə zəlimin alə valimin yədravqan hu və bir dənə miskin olur gəlib elə bil ki zalimlə zülm edir gəlib Eyüb deyir ki məni onun əlinə al fələm yu'n hu onu da şəmə eləmir şək yox ki yəni bilə-bilə nəsə yəni tərk edəmir yəni peyğəmbərlər nəsə eləyəndə yəni bilə-bilə günah niyyətdə yox mən məsiciyyəti tərk edirə Bilə-blə bunu edirəm, elə olmur. Çox vaxt görürsən ki, iştihad edir. Məsələn, Yunus Aleyhisselam qövmünü dəvət edir. Axın öz fikirləşir ki, bunlardan da malan deyil. Yəni, çıxır-gedir yəni. Amma Allah subhada əmr eləsin. Yox, ya Rab, mən dəvət edəm, mən çıxır-ıyələm. Yəni, belə bir şey olmur. Aydın dəyil. Və istəqadə bil miskin aləl-zalimin yədraf anhu fələm yuinhu və ləm və hətta dil zalıma deyir. Heç bir şey demir. Və buna görə də Allah onu bəlayə düşər edir, imtahan edir. Maqala İmam, İmam Əhməd. buyurur ki, Səmya tul Əuzay əv yəqul, deyir, Əuzay deyirdi ki, dilə deyir, tantur deyir, əv deyir. Bilal ibn Sa'dan rivayət edir ki, deyir, "Lətantur ilə səh harqa və digünəndi ki, baxma, bax gör ki, deyir, o günah kima qarşı işlədirsən?" Və qalə Füdayl ibn-i İyad da buyurur ki, Bə qədər mə yəsxaruzdən bə günah deyir nə qədər deyir səni öz aləmdə kiçilirsə, o qədər günah deyir Allah s.q. yanında böyüyür deyir. Günah deyir nə qədər deyir sənin yanında kiçilirsə Allah s.q. yanında böyüyür Günah nə qədər sən öz aləmində böyülürsə, öz nəzərində sən o günahı böyüdürsə, böyüdürsənsə o günah Allah s.ə. yanda kiçilir. Sonra gətirir ki və qeylə Allah ilə Musə Allah s.ə. Musə ə. vəhiyyə edərək buyurur ki Deyə Musədir Ey Musa İnnə avval mən mətə min xalq iblisdir Ən birinci deyir mənim deyir elə bir ki qullarımdan, yəni yaratdıqlarımdan ölən kim olur? Adəm? Aliysa ki. kim olur? Adam, İsa İblis İblis İblis olur ve iblis ölür he? he? Vəsiyə ölürə baxdıy kimdir? yox, helak küsünün dəyir ki vəzəlikə enəhu asan ediyir Mənə deyir, yaratdıqlarından ilk ölən Kim oldu? İblis oldu, deyir Ona görə ki, deyi, o mənə deyir, asi oldu, deyir Və innəmə əuddu mən əsani minəl -əmvat. Mən mənə asi olan kimsələri Ölülərdən hesab edir Aydın qartışlar Yəni Allah subantılıq asi olan hər bir kəs ki, Ölü bir kimsədir Yəni qərbi öləndən sonra cəsminin, Cəsədinin Biri olması ona fayda verməz Ona görə Məslim lazımdır ki, belə məsələlərə fikir versin və başqa bir rəvayətdə ə, deyir, əgər, deyir, əgər o insanların Allah Subhanahu Taala yanında nəhrmətləri olsaydı, Allah Subhanahu Taala bir mənzilələri olsaydı, Allahın gözündə də yüksək insanlardan olsaydılar, deyə o insanlar günah işləməzdilər. İnsanın deyə günah işləməsi Allah Subhanahu Taala yanında gözündən düşməsinə səbəb Əgər Allah subhanətə olan yanında deyir, ölməkdə olsa idilər deyir, onlar deyir günah işləməzlər. Ona görə Müsləman gücü çatan qədər günahlardan çəkinməyə çalışmalıdır. Amma heç günah işləməyəcək kimi insan günah işləməməyə çalışmalıdır. Var gücü ilə çəkinməyə çalışmalıdır. Amma bilsin ki, insan nə qədər də günahdan çəkinməyə çalışsa, insan istərsə məhz günaha batacaq. Çünki, isyan, çünki insan insan Hər gün ağ batmayan olsaydı kim batmazdı? Bayağı. Hə? Adam peyğəmbər batmazdı. Sən bax görməyə görmürsən. Sən yəni ki, əgər sən eşidirsən, görnə görəs üstündən keçim. Amma adam peyğəmbər Allah Subhanahu özü ilə yaradır onu. Cənnətin içində Rəbbim də eşidir. O ilə belə görürsən ki, yəni asılı olur buluddan yer. Yəni insan sözü Əgər o, elə bir vəziyyətdə, elə bir, yəni ki, cənnətin içində insan günah işləyibsə, sən bu dünyaya gələndən sonra qeyd-i mümkün ki, insan günah işləməsin. Amma insan, şəriət səni deyir ki, sən günah, günahdan yəni, qaçkinə, var gücünlə qaç, nə ki, sənə toxunsa, onda da tövbə elə. Allah subhanıqla ki, Allah subhanıqla tövbələri qəbul edən Allah Subhanahu va olan sevgisi, qulluna olan mərhəmeti ananın övladına olan mərhəmetindən də böyükdür. Allah Subhanahu va taala ta qiyamət gününə çəçiq qoyub. Ona görə hər qulun test tez, -tez tövbələməli lazımdır və Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlmə deyir ki, mən özüm gündə neçə tövbə edirəm Allah Subhanahu va taala-ya? 70 dəfə bəzi riwayatda gəlir, 100 dəfə. Yəni peyğəmbərlər də hətta Allah Subhanahu tövbə edir. Ona görə Yəni insanda yaranmasın. Bəzi qardaşlar görürsən ki, belə dəstlərdən sonra məscidə gəlin. Nə? Ha, niyə ona göyəkdiyi ki, ki, mən deyə daha həlak oldum, mən günahsız mən deyə keçə bilmərəm. insan qardaşlar var gücü ilə günahdan qaçmağa çalışmaq. Amma bil ki, sən nə qədər qaçmağa çalışsan, istər İslam o səni ayağında dolaşacaq yerə. Amma ki elhamdullah Şey, günahkarlığa ən xeyirləri kimlərdir? Hə, tövbə eləyəndir. Ona görə insan günah edir, tövbə edir, bilir, qalxır və ümumiyyətlə günahların da bir hikməti var. Əgər insan günah eləməsə, insanın qəlbində arxançılıq əmrək elək, özündən razılıq əmrək elək, özü barisində bəyük iddialara düşək və insan istər-istəməz günah hər də günah işləyəndə bu insanın zəifliyini insana hatırladır insan zəifliyini, insanın naqqisliyini insana xatırladır və bu aminlə insan elə bir ki, Rəbbinə qayıtmasına, Rəbbinin qarşısında əzilməsinə, içilməsinə səbəb olur. Nə bu da qalsın, inşallah, gələn dəşimdə. Azəməni Allahəsələm Ərəm Ərəm Ərəm Ərəm Ərəm Ərəm Ərəm